You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM New Brunswick and online at WRSU.org. Kívánok, jó estét minden hallgatónknak, mikrofonnál Sohár István, sajnos gyönyvér nem tud itt lenni velünk. Úgy gondoltam, hogy majd ő fog szavalni, de hát végül is CD-ről fogjuk a verseket meghallgatni, ma az aktuális CD-ket. Kedves hallgatóink, mivel most már négyen csináljuk négy különböző stílusban ezt a vasárnap délutáni rádió műsort én örülök neki, hogy változatos lett a program ezáltal és hallanak mai politikai kérdést mai zenét hallanak régit és különböző tanácsokat még főzési tanácsokat is kapnak, úgyhogy majd meglátjuk, hogy végül is merre felé haladunk, de én azt hiszem, hogy ez egyenlőre elég jól beállt ez a program, és ez így fog egyenlőre menni. Mint ahogyan mi szoktuk azt, hogy megemlékezünk különböző történelmi eseményekről, költők, írók, politikusoknak a születésnapjáról, de most egy különleges dologról szeretnék megemlékezni, amiről a fiatalok már nem is emlékeznek rá, viszont azt hiszem a rádió hallgatóink zöme emlékszik rá, hogy 1954. július 4-én játszották a svájci labdarúgó világbajnokság döntőjét. És képzeljék el, hogy ezt a döntőt, Nyugat-Németország és Magyarország játszotta. Hát el tudják ma ezt képzelni, amikor még most játszott, ezben a hónapban volt, vagy az előző hónapban az európai, nem a világbajnokság, az európai bajnokságnak a döntője, a 16-os döntője, és a magyar csapat messze volt attól, hogy oda bejusson és ott játszon. Közben 1954-ben ezen a világbajnokságon a magyarok megverték Uruguayt, Brazílokat, megverték Nyugat-Németországot is, de aztán végül is a döntőbe úgy került, arra került a sor, hogy hát a magyarok kikaptak 3-2-re. Én érzésem szerint lehet, hogy még politika is volt benne, mert néhány játékost kicseréltek, és áttettek másik pozícióba. Na, a lényeg az, hogy kép, az ma már elképzelhetetlen, hogyha egy világbajnoki második helyet szerezne a labdarúgó csapat, akkor egész Budapest millió ember kimenne a, a vasútállomásra üdvözölni őket, de ez a csapat nem mert Budapestre elutazni, hanem Tatán, a Tata jegyzőtáborba leszálltak a vonatról, és a keleti pályaudvarnál óriási tömeg várta őket, de hát nem érkeztek meg, és akkor végig törtek, zúrztak. Hát ez volt az első forradalom tulajdonképpen, hogy Budapesten ottan lázongtak az emberek a, a magyar válogatott ellen, de én azért büszke vagyok erre az eseményre, és amikor az angol kollégám valami le akarja szólni a magyarokat, akkor én mindig ezt meg szoktam említeni, ugyanúgy, mint a 6-3-as győzelmet ellenük, meg a 7-1-es, vagy nem is tudom már milyen volt, kétszer is megverték akkoriban az angolokat. Na hát szóval, most eltértem egy kicsit a történelemtől. Egy másik évforduló Csontvári Kocka Tivadar festőművész 1853-ban született július 5-én. A munkásságában a realizmus, szimbolizmus, szürrealizmus, neoprimitív iskola és mindenféle amit ez a könyv ír, én csak annyit tudok, hogy nekem nagyon tetszenek a színei a szobánk falán. Két kép is van, az egyik a taormínai görög színház romjai, ami olyan csodálatos naplemente van rajta, amit én nem másnak a festményeim még soha nem láttam. A másik pedig a hortobágy, a vihar a hortobágyon. Hát gyönyörű színek vannak benne. Na hát... Ennyit így röviden, és akkor hosszabban pedig fogok beszélni a Árpád, euh, Árpád vezérünkről, aki 907-ben, július 3-a és 6-a között Pozsony térségében fél Európát megverték, mivel azok akarták Magyarországot akkor elfoglalni. Aztán szó lesz ma még koszorus. Ferencről, aki Horti Miklós utasítására meg akadályozott egy 1940 1944. július 6-án, 5-én, 6-án. Szeretnék megemlékezni Zicsi Jenőről, Sok Zicsi van, de ez egy nagyon érdekes Zicsi Jenő gróf volt, akiről majd részletesebben fogok beszélni, ezen kívül Kandó Kálmánról fogunk megemlékezni, és még egy történelmi esemény van, amiről egy nagyon szép vers is keletkezett, ez pedig a Drégei Lestéről van szó. Most pedig Gyönyvér megkért, aki nagyon szeretné, hogyha a műsorunk elején a gyerekekhez szólnánk, és meghívna ide egy-egy gyereket is interjúra, és ők hallgathatnák ezt. Hát most ő nincs itt, megkért, hogy küldjek egy szép dalt a gyerekeknek. Meg aztán van még egy jóféle ismerősöm, hát az kapitány a tengere tengeren. Mit kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Halánfej Zsók! Kedves hallgatóink, most pedig szeretnék Árpád vezérről egy kicsit beszélni, hogy a végül a pozsonyi csatával fejezzük be. 1854-55 körül született, és 1907 után halt meg. Érdekes, ahány könyvet elővettem, ezek mindegyik mást írnak, de... Tehát ezt a Kicsoda a Magyar Történelemben című könyvből olvasom most. Ő Álmosnak a fia, a Honfoglaló Törzs Szövetség vezetője, az 1300 Egyik uralkodó árpátháznak az őse, és a Törzs Szövetség nevét adó magyar törzs vezére, akit a források szerint, mert etelközben választották fejedelemnek, a törzsfők, és pajzsa emelve mutatták be. A törzsfők vérszerződést kötöttek vele a honfoglaló, honfoglalás első időszakában, kettős királyságban, huszán kende mellett, a Gyula a legfőbb hadúr tisztét viselte, vagyis kezében tartotta a főhatalmat. 1895-ben a vereckei hágón át nyomult be a Kárpát-medencébe, ami a honfoglalás kezdetét jelentette. A kende méltóság... Ennek székhelyével együtt Kurszán halálak 904-ben után ragadta magához. Öt fiáról Levente, Tarhos, Üllő, Jutas és Zolta, tudunk. Anonymous halálát 907-re teszi, holtestét a hagyományok szerint az Óbudára folyó patak meder forrása fölé temették el. Amelynek a közelében keresztényé lett utódai, fehér egyházat építettek. A történészek és régészek a 18. század óta kutatják sírját, de mindvégig eredménytelenül. Most szeretnék betenni egy szép dalt, a Hőseinkről, hiszen manap, ma éppen a történelmi hőseinket ünnepeljük, mint a július 4-én volt, ugye itt az Egyesült Államokban az itteni hősöknek az ünneplése. Először hallgassuk meg a misztál együttes fogja énekelni Jókai Mór nem vagytok halvati hősök című dalát. Picső bukásukról beszélnek ott edd. Nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök, nem vagytok halvati ősök. Letették a fegyver. Ezzel vannak rakva, kegyetlen halmogva. Ahány fegyvert letett, annyi ellentre azok is halmozva, kegyetlen sírokban. Nem vagytok halva, ti ősök, nem vagytok halva, halva nem hagytok halva ti hősök nem vagytok halva ti nem hagytok halva ti kedves hallgatóink mostan a honfoglalással kapcsolatban hallgassuk meg Í és Gyulának az Árpád című versét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 Atilla király vére maradéka. Ezzel töltődött szív és észteli. Láma vezér is. Mitől olyan néma? Mert az volt árpád, ahogy szinte földre érő lábával visszafogta törpe mennyjét indultában a szakadékba. A tiszte volt, hogy gondoljon előre. Mit gondolhatott? Míg lehúnyva ferde vadmacska szemét Megpróbált egy percre Az eszével beváltni a jövőbe Ha megáll itt egy bősz lesz, ami leszre Tán visszajuthat a rokonvilágba Ki visszajut majd örökös igába Mert legkutyább, ha a testvér kötözle De hogyha mennek tovább oda átra Mivé vál ez az özvegyárva nép Vadidegenek közt egy nemzedék, s néz idegenként visszajön magára. Lehet új otthon, lesz új feleség, ő az uráé, De kit szül a gyermek, idegen arc lesz, és idegen termet. Keverék lesz, s majd nem is keverék. A csóktól szinte megyet rálehelnek, a latin, a szláva, germán anyák. Elveszti a bőr sárgás aranyát. Kisímul a szép híjusszem szem Kisímul a szép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 mert a régi isten is a maga harcút segéli. Mi marad mégis? Mit kapunk cserébe? Ez furhatta, bár szóval kibeszélni nem tudta, ez gyötörte a vezért. Míg meg nem lelte amiért ha vért, ha lelket váltva is. Érdemes élni. Akárhogyan is, még most sem beszélt.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 furu fecskék fulladnak a porba, Vizes vén bölcsesség lángunkat kioltja. Kivelezett vége nyög, mint beteg állat, Megtiport testére ideg havak szállnak. Fölszín szürke hadak, jajtal púcsizmája, Tapossa a havat simára, simára. Sűrű, sima, kemény, a fagy szinte éget, Mécses szemű remény őrzi a sötétet. Sajem védő rácsot font. Svekerítve S életemet, űzne bűnt, bajt förgeteget, anyakét fél Pedig hasonlott világban, futóvá kell lennem, Jajgó árvává kell lennem. Ne férjts ne rejts ne férjts engem, leolj Ne férjts engem, ne rejts engem, ne engem, Számon az ima káromlás, rengésem világomlás, mélység rianás, a csendem. Szelítségem, rossz vagyok én, le kell tennem. Ne félts engem, ne rejts engem, ne férts engem, ne, férts engem, ne engem. Nem ülhetek tehetetlen, nem hihetek csak a tedben. Ne félts engem, ne rejts engem, ne férts engem, ne engem. Nem ülhetek tehetetlen, nem kihetek csak a tedben, s ha élt, az órák. Orzassal kell verekednem! Csengen, ne lejtsd cengem, ne lejtsd ne féltsengen. Engem, -e a jó, a rosszon, sátán hajzaton, ős jóság, állatsos, titkos bakói, mosolyával. nei cengem na rei rei rei Kedves hallgatóink, rátérve a pozsonyi csatára még egyszer, tehát 907-ben július 4-e és 7-e között három napon át küzdöttek a magyarok azért, hogy a honfoglalással magukévá tett, vagyis elfoglalták azt a területet, ahol ma is magyarok élnek, hogy összefogott Európa nyugati része ellenük, hogy mindezt meg tudják védeni. Varró István Magyarországról küldött egy levelet és mellékelte a pozsonyi csata leírását is, amely tulajdonképpen a Wikipédiában van benne, és ezt írja Varró István. Emlékezzünk a 907. július 4 és 7-e között lezajlott dicsőséges pozsonyi csatára az első honvédő háborúra idézőjelben, ami bebiztosította a honfoglaló Árpád vezette magyarság örökségét a Kárpát-medencében, Európa szívében. Vadinyi Jós. Ferenc remek cikke is alapul szolgálhat ehhez. Sajnos a Habsburgoktól a szovjet meg a pénzügyi háttérhatalomig mindegyik ránk telepedett birodalom igyekezett ezt a dicső haditettet elfeledtetni. Pedig például az amerikai katonai akadémián tanítják a hadtörténelem egyik legzseniálisabban kivitelezett magyar csodába illő csatáját. Még a Wikipédia. Wikipédia az egy interneten lévő lexikon, ezt írja. A pozsonyi csata 907. július 4 és 7-e közé tehetően zajlott a mai pozsony korabelírásokban Purcs alatt. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközetéről van szó, ugyanis a korhoz mérten hatalmas hadseregek csaptak össze. A honfoglalás után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az ENSZ folyó környékét. Ezért akart a Keleti Frank döntő döntőcsapást mérni magyarokra, hogy megsemmisítse, vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és panónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, amiben Luitpold, Bajor herceg és a Teot, már Salzburgi érsek is elesett. A magyarok újabb területeket nyertek az ENSZ folyóig, amely 955-ig a magyar meszge határa volt. A honfoglalás e döntő csatával fejeződött be, Egyben ez volt az első honvédő háború. 907-ben volt tehát, és Attila örökségének birodalmát, Árpád régi új népének területét. A német-római szövetséges csapatok Lajos király vezetésével megtámadták, és mint ahogy mondtam, három napon át küzdöttek a, a magyarok, és végül sikerült. Győzedelmeskedniük. De sajnos áldozatot is adtunk. Ezért Árpád volt az áldozat, mert belehalt, ő is, és két nagy fia is ebben a magyar hazát megalapító véres küzdelemben kapott sebeibe. Hosszabban is lehetne róla beszélni, de sajnos az idő nagyon szalad, és e, e, nem tudnám, de aki tudja, érdemes ezt megnézni a, az interneten, a wikipédián részletesen le van írva a három napnak a története. Most szeretnék még utolsó két számot lejátszani a Mistral együttesnek erről a hősökről szóló CD-jéről. Ez a Kis, kis Dénesnek velünk vagy ellenünk című dala az egyik, és utána jövvel légy velünk, Úristen. What oh the hallgatóink, eddig a pozsanyi csatáról emlékeztünk meg, ami szinte világra szóló esemény volt akkoriban, és eldöntötte hazánknak a sorsát hosszú évszázadokra. Most a török háborúk idején lévő hősökről szeretnék megemlékezni. Többen emlékeznek rá a Drégei elestére. 1552. július 7-én, egy napi ostrom után a törökök elfoglalták Drégei várát. Aliba Budai Pasa több ezer főnyű seregével és hat darab július elején indult a Nógrád megyei várak meghódítására. Július 6-án zárták körül Drégei várát, amelyet Szondi György kapitány védelmezett. Szondi polgárcsaládból származott, és saját erejéből lett 1545-ben a Drégei vár kapitánya. Az ostrom alá vett Drégely gyalog gyakorlatilag nem volt védhető. Szondi György azonban 150 katonájával mégis reménytelenül ellenállást választotta. A török ágyuk a vár tornyait, falait hamar lerombolták, Sondia a megadásra szólító felhívást elutasította. 1552. július 7-én az utolsó emberig védelmezte a rábizott várat. Halálos sebekkel török fogságba esett és lefejezték. Arany János a Szondi két apródja című balladájában örökítette meg a hősi helytállást. Most hallgassuk meg Sinkovics Imre tolmácsolásában ezt a verset. Szondik két apródja. Felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Rá visszasít a nap, áldásztus a napja. Szemközt vele nyájas szép zöld hegyorom, tetején lobogós hadikopja. Két ifjút érdel. Kezökben a lant, a kopja tövén, mintha volna feszület. Zsibongva hadával a völgyben alant, Ali, győzelemünnepet ület. Miért nem jön a szondikét két dalnoka? Miért? Bülbül szavú rózsák két mennyei bokra. fűzne dalokból gyöngy fűzért, füzért, Odaillőt egy húri nyakra. Ott zölden az ormó. Fenn zöldel a hant zászlós kopiával A gyaur sírján Ott térd el a gyöngypár Kezében a lant és pengeti-pengeti sírván S hogy feljöve Márton Az oroszi pap kevés üzenettel a bősz alikülte Add meg kegyelemre jó szondi magad Meg nem marad itt anyaszülte Szép úrfia immár-e puszta, halom-e kopja tövén, nincs mézengeni többet. Jértek velem! Ott len áll nagy vigalom, odalen vár mézízű sörbet. Mondjad neki, Márton, én ezt felelem. Kegyelmet urattól nem vár sohaszondi. Jézus a kezében, kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni, serbe füge pálma, sok déli gyümölcs, mint csak terem a nagy szultán birodalma, illatú fűszer és drága kenőcs, ali győzelemünnepe van ma. Hadd zúgjon az ágyú, pogányali mond, és pattog a bomba, és röpked a gránát, minden tüzes ördög népet falatont törít, réggel sziklai várát, szépul fiak. A nap nyugovóra immár födi vállát bíbor színű kaftán. szélzendül az erdőn, ott leskel a hold, idekén hideg éjsz szegasztán. A várpiacára ezüstött aranyt, sok nagybecsű marhát mágiába kihordat, harcos paripáé nyihognak alamt, szügyeikben tört, kezeforgat. Aztán is úgy volt, aztán elesett. Zászlós kopiával hős Ali temette. Itt nyugszik a halmon, rövid az eset. Zengétek Ali ma helyette két dalnoka is volt, két árva fiú. Öltözteti cifrán, bársonyba, puhába, nem hagyta cselédit, ezért öli bú, vele halni meg ócskaruhába. S küldött Alihoz, Ali dús, Ali jó, lányarcotok a nap meg nem süti nála, sátrában alusztok a széltől is, ó, fiaim, hozzá a hála. Hogy vít ezerekkel, hogy vít egyedül, mint bástya feszült meg romlott torony alján, jó kardja előtt a had rendre ledül, kelevézer ragyog vala a baján, Rustem maga volt ő, s hogy harcol a még bár álgyugolyótól megtört Ina térde, én láttam e harcot, azonban elég, Ali majd haragundni fog érte, Mind hulla a hulla. Veszett a pogány, kőmódra befolyván a hegy menedékét. Ő áll a halál a vérmosta fokán, diadallal várta be végét. E, vége, mikor lesz? Kifogytok-e már dicséretiből az otthon úrnak? a úrnak? a hite kölykei vesszeje vár, és börtönekész Ali úrnak. Apadjon el a szem, mely célba vevé. Száradjon el a kar melyőt lefejezte. Irgalmadó Isten, ne légyen övé, ki miatt lőn, így kora veszte. Kedves hallgatóink, most hallgassuk meg Balassi Bálintnak egy katona énekét, amit verses se megzenésítette, se Ferenc zenésítette meg. Végül szeretnék még egy hősünkre emlékezni Gáboráronra. Gáboráron az uzoni csatában halt meg 49. július másodikán. A Gál Sándor ezredes vezette székelyföldi hadosztály a Brassó felé vívő úton, kökös és uzon között próbálta feltartóztatni a három szék lefegyverzésére érkező túlerőben lévő cári orosz csapatokat. Az Uzoni csata lényegében egy hosszan elhúzódott tűzérségi párbaj volt, amelyet a egy 26 magyar löveg vívott az oroszok számban néhány szor több, tehát többszöröse volt a, az oroszoknak a, a tüzérsége. A magyar ütegek tüzét Gábor Áron Őrnagy, a hadosztály tüzér parancsnoka, a híres ágyöntő Székely Ezer Mester személyesen irányította és jelentős veszteségeket okozott a támadó csapatoknak. Gábor Áron azonban a csata Derekán ágyugójótól eltalálva halálos sebet kapott. Személyéhez és mesterségéhez méltó hősi halált halt. Részben ennek következtében is a magyar sereg soraiban zavar keletkezett, mire Gál Sándor a túlelő a hadosztályt sepsi vonta vissza. Most következő dallal emlékezzünk Gábor Áronra. Zene Amíg élünk, visszatérünk Fény a fényhez, hol gyertya ég, tiszta szín. Kedves hallgatóink, sajnos a műsorunknak a végére érünk. Nem tudok mindent befejezni, talán még két személyre szeretnék emlékezni. Az egyiket nem is ismerjük, legalábbis én még nem hallottam róla. Maga a Zicsi családról igen, hiszen fehérvára még Zicsi Liget is van. A Magyarok őstörténetének volt a kutatója, Sárszent Mihályon született 1837. július 5-én, és Meránban halt meg 1906. december 26-án. Tehát július 5-e az most volt a héten, ezért gondoltam, hogy róla beszéljünk. Német egyetemeken jogot tanult, de érdeklődése hamarosan a magyar mezőgazdaság iparfejlesztésével. Fordult és tanult Angliában, Németországban, 1879-ben Székesfehérvárot, 85-ben Budapesten vett részt iparkiállítások szervezésében. Azonban amiért tisztelnünk kell, már ifjú korában részt vett kaukázusi utazáson széchenyi fiaival. 1890-es években egyre többet foglalkozott a kaukázus és belső Ázsia tudományos megismerésével azokat a régészeti, embertan és néprajzi nyomokat akarta felkutatni, amely a magyar magyarság orosz földi vándorlásával kapcsolatban adtak volna felvilágosítást. Három nagyobb expe, expe, expe, <gül> expedíciót szervezett, és azokra több tehetséges fiatal kutatót is magával vagy saját költségén. Végül is tíz kötetben minden alkalommal értékes gyűjtőmunkákat munkákat végeztek. Páratlan gazdaságú, néprajzi, régészeti, természettudományi anyaggal tértek haza. Zicsi hat kötetes hatalmas művet írt német nyelven keleti kutatások a magyarság eredete felderítése érdekében címmel. Zicsi finanszírozta Pápai József nyelvésznek is a kutatásait. Hát... Ennyi fért bele a mai programba, és most hallgassunk egy kis magyar népdalokat. Búza! Üdves hallgatóink, ezzel lassan a műsor végére érünk. Az angol, eh, bocsánat, az írek késnek, és de hamarosan itt lesznek fönt, és aztán eh, ők fogják továbbvinni a műsort. Én búcsúzom gyönyvér nevébe és mindenkitől, és viszont hallásra jövő héten újra mi következünk. Jó hetet kívánok, és ma estére még jó pihenést, viszont hallásra.